السلام عليك يا, يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خيرٌ لك لم يجدركتي مَ فَآو وَجدكَ بلَ فَهدَ وَجدكعَائلَ فَأغن فَأََّتي م فَلَ تَه وَأََّ السائلَ فَله وَأََّا بِحمَ رَبّكَ فَحّ وإم الله Tako mi jutra i noći kada se utišao Gospodar to nije te ni napustio ni omrzio Ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta A gospodar tvoj će tebi sigurno dati pa će zadovolja me Zar nisi siroče bio kad je on utočište pružio I za pravu vjeru nisi znao kad je na pravi put uputio I siroma si bio kad je imućnim mučnim učinio Zato si roči ucvili, a na prosjata ne podvikni i o blagodati gospodara svoga kazuji. Istinu je reka uzvišen i ovo. A'udhu billahi min ash-shaykhana ar-rajim, bismillah <tip> ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sejidina muhammanim wa ala aliki wa sahbini ajmaim, rabbi šrahbi sabiri wa jesir li amri wa ahmuna uqadat amin li sani istijska hvala pripada uzvišenom Allahomu, Dašanomu, gospodaru svih svjetova, našem stvoritelju, onome koji se brine o nama, koji nas obdavljuje svakojakim darovima u svakom trenutku našeg života. Zahvalimo vam za tim blagodatima, a salava i selam, da vam mir i blagoslov šaljemo našem poslaliku Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam čije hadise ovdje na halki čitamo od koga učimo koji je naš najveći učitelj posljednji Allaho poslani salavat i salam neka njegovu častnu bolju su njegove vjerne ashaabe i sve vjerne kada su njegani izuzetno mi je drago i čast mi je zadovoljstvo što večeras umjesto hapi za tjedan <kli> učinom se obratim na ovom je večerašnjem uktaru i ovoj večerašnjoj halki koja je u toku Ramazana nešto malo izmijenjena i e, u kojoj tretiramo neke druge teme nepratim onaj rezaštjed hadisa koji, koji inače čitamo iz iz Buharijeve smirke. Na početku radi vereketa i u vidu zahvali prema Ilamu Buharić čiju knjigu čitamo i čim znajem se koristimo proučavamo u edukativnoj do Svetinom nas i Bog Allahu džellelhu vešaluku da Kada se razmišlja o tome pošto mi Allah iskeno dao pravo na izbor tebe večeras kada se razmišlja o tome o čemu da govorim i šta da kažem mnogo tema se nametnu jer je mjesec Ramazan takav on nam šalje mnogo poruka i velika inspiracija za čovjeka kada se javljaju različite demo kojima bi čovjek trebao govoriti i na koje bi trebao, trebao napomnjati sebe i, i svoju braću sestru ja sam od čudas odlučio da dam samo nekoliko napomena koje su mi se nametnule stanjem u kome se, kome se sam nalazim Nalazimo se u drugoj trećini Ramazana koji je poslanih sallallahu alaihi wa sallam nazvao kao što znamo Magfiretom. A Magfiret je oprost od Allaha Čadrašana. Ona ko se podrudi može zaslužiti oprost svojih vrijedna od gospodara. Kao što to može zaslužiti i van Ramazana. Međutim, ta lahva milost je intenzivnija i jače izražena u ovoj, u ovoj trećini Ramazana. Ono što je bilo kazati jeste... Da grijesi opterećuju čovjeka i na čovjeka ostavaju izuzetno štetne posljedice, opterećuju njegovu dušu i njegove srce. Stoga vjeri kroz istikfar, kroz traženje oprosa da Allah želešanu, ne samo da traži oprosa svoje grijehe, da ga Allah nekazi, da mu oprosti, nego traži rasperećenje za svoju dušu. U jednom gdje Isus povinje se da je poslanih sallallahu a.s.m. rekao taj hadis vjerovatno moji od nas znaju Kada čovjek pogriješi kada učini grije na njegovom srcu se pojavi jedna mrlja pa kad bolj učini novi grije pojavljuje se nova mrlja sve dok potpuno njegovo srce ne potram ni ga Allah ne započe da nas sallallahu zašao osim vijednih a naravno koji traže oprosta svaki čovjek griješi Allah Đalešanuhu nas tako zdolio međutim on nam je dao mogućnost da činimo tevu i očistimo se, očistimo se od svojim grije kada čovjek griješi kao što sam rekao ne samo da ostaje taj grije zatisat od Allaha Đalešanuhu i naravno Allah će mu oprostiti jer će ga za njega kazniti čovjek sebi griješenjem zbog ti štetih posjedica zatvara vrata uspjeha na dunjavu Požalim nam je slučaj sa Imamom Shafijom koji se jedne prilike požalio o svom neučtivom ponašanju na slabo pamćenje. Pa je to sročio u jedne stihove koje ćemo korigovati vam od treninga. Kaže imam Shafija: "Šakautu ila waq'in su'i hifzi." Požalio sam se Ruskinu svog šihu na slabo pamćenje. "Fa pa arshidni ila tarki al-ma'asi." Pomeo uputio da ostavim grijeh da ostavim griješenje, da ostavim neposlušnost لِأَنَّا لَعِلْمَ نُورٌ مِنَ اللَّهِ jer je znanje svjetlost od Allaha svjetlost od uzmišljena gospodana كُوَا نُورُ اللَّهِ مِنَا يُحْدَالِ عَسِنَ Allahova svjetlost, Allahova nur ne daje srtu onome koji griješi onome koje neposlušaju da koji ne dakle, se bineši sa svijetne prilike imanu šakri doša tri čovjeka i poželila se na svoje stanje. Kad je došao je prvi i kazao da je u velikim dugovima i da koliko god radio ne može da se riješi tih dugova, ne može da zaradi dovoljno obsvrime da bi to vratio. Tražio je savjet ali mala šafir, on mu je rekao čini stikfar, traži oprostat za svoje bije. Ovo je bilo malo čudno, ali otišao i poslušao je mala šaf. Drugi mu je došao i kazao da je dugo vremena oženjen, Dugo vremena je u vraku, ali Allah zašanu mu nije dao djecu. Tražio je savjet, opet i njemu je Imam Šakija rekao Ibi i traži oprost, čini stikva. Treći je došao i raznao, požalio sam svoje duhovno stanje i rekao da je opterećen svojim grijesima, da mnogo griješi, da ne može da se sustegne od toga. Opet mu je Imam rekao, idi i čini stikva. Oba drujeca su se nekako susreli i saznali da je sve trojci na način te zahtjeve Imam Išak je dao isti odgovor pa smo otišli upitali da smo čega je to repao tada je Imam Išak je pručio Kur'an sejajte sure Nuh što su zdali i riječ Nuh a.s. kojima kaže i reko tražite oprosta od svoga gospodara on po istinu mnogo praša yur zilisna nana alaikum midrahama On će vam kišu zaneba poslat. I unđiću vam lanovi i e blini i jačal vam جنات i jačal vam anhar. I da će vam sino da. Podar. I da će vam bogatstvo i imet. I da će vam vaše prostore, mislim se na i da vam rijeku. Kaže Allah dželle šanuhu. Molio sako, možete malo se pomatiti naprijed, pošto već imamo problem da vratimo, pravimo glužbu. Zato je vrlo važno da vjernika da konstantno razmiješa od svojim uvijesima i naravno njihovim štetnim posjednicama i traži opros od svojeg gospodara. U ovim uvarekterom usima dočekamo Iktar zamolio bi svakog od nas pojedinačno da u minutu, dvije, tri, koliko nam potrebno, razmislimo o najvećim krijezima svojim koji smo učinili, da li je to krije prema lavnom doložanju, krije prema prijatelju, prema roditeljima ili prema nekome drugom, i da svi po puta usad izgovorimo riječ je stavljuruma. Jer je, poznate da je koštanih sallallahu alaihi wa sallam kazali za disu da je Stotiru puta Adero traže oprost na svoju Razmišljajmo o najtežijih vijestima koje smo učinili i tražili iman muslim u svojmeha nisu uđeši da je Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike kaza im ne hadin il ponube tasda ukena jasda ul hadin u istinu ova naša srca hrđaju kao što hrđa želez fafinda ya rasulallahu omađa rata pa su ashabi Allah posanika upitali šta je lijek sa tu hrđu na našim srcu S.A.R. rekao Kur učenje Kur'ana u drugoj predaji se spominje u darovatom Kur'ana učenje Kur'ana i sjećanje na smrt Sjeća, sjećanje na proizvacu u mjesecu u Ramazanu Allah je u nas obdario sa mnogo darova jedan od najvećih darova koji je obdajeno čitavo čovječanstvo je Kur'an častno Allah je odlašanu u posljednja objava koji je objavljeno u prk posanikama, ali i celom, cijelom, cijelom tvojočanstvom. Allahom uzvišeni i starošeni govor. Allahom govor koji, kao što znamo, je maudžiza. A maudžiza znači, naravno, tijelo koji može učiniti samo ovaj u ležanomu i koji ne mogu ponašati ljudi, niti čini makoliko se menično u tome otpomaga tijelo. Odlikljamo međerazirnije da, da prenese nekoliko zanimljivih stvari kada govorimo o muđizi Kur'ana. Nedavno sam pročitao jedan text od našeg partiza, doktora Džavata Šošića, koji govori o jednom posebnom aspektu Kur'anskog ierđaza, naravnosti Kur'ana, a to je akustički ierđaz ili zvučni ierđaz. Koji govori u stvari o tome da znamo da se Kur'an uči. Da je Kur'an jedna od rijetnih knjiga koja se uči i jedina knjiga čiji je samo učenje posebnih liba. i baš tijela. znamo kako to gavio lije poučen Kur'an i kako e, harpovi Kur'ana i sva pravila kora promijenujemo, da se radi o igranima i fajima i tako dalje, metodima, koliko to lije po sluči. Ono što je još zanimljivo jeste da taj akustički aset kada, e, kada sluša učenje Kur'ana u stvari, stvari odslikava i samo značenje kur'anskog tekstva. Tako se na primjer spomnje znamo tamo u suri Yusuf kada dolaze ova u štoa vraća da stroga oca i kada su ostavili djus pa ugna nisu da trebaju da se opravdaju pred svojim ocem. Ja. I onda Kur'an to očarava riječima: "Wajaa u aba hum 'aysaa ayadkun". da vajtu imao dosta metova, ja dužina. I ja pokreta onako kako je napisani, uzetno dugo traje kad naga učinu. Ja, Kažem u casteri, to ukazuje u stvari na stanje onoga koga dolazi ko, koji dolazi pre svoga oca ili pre nekoga drugog i želi da se opravda, zna da je pogriješio koliko onda se ustručava da dođe pred njega i koliko to polavku rati. Ja. Ili, još nekoliko drugih, um, a spominje se u suri Paha kada Allah zašanu opisuje Uh, staň na sudnje dan pokaže وَخَشَعَدْ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْنَانِ فَلَا تَسْنَعُوا إِلَّا أَنْسَ kže toga dana glasovit će se pred milostivim stišak i mločeš čuti samo šapat a vidimo kako Allah zašanu Buhu u, u Arabskom tekstu koristi uh, harpe koji ukazuju na šapat وَخَشَعَدْ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْنَانِ فَلَا تَسْنَعُوا إِلَّا أَنْسَ Ili poznati Kur'anski ajat koji govori to mi da Allah dželalu džalaluhu onoga koga uputi njegovo srce širokim učima a onog ako ga u zabudu ostavi njegovo srce čusti učimi kao da se penje na nebo pa kaže Allah džalaluhu ta vema yuridullahu an yusayyih yashrah sadrahu lilislam ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء قال مفسر هكذا tove harfower koji ukazuje u stvari da to teško stanje onoga ko mi u putu koliko njemu neko opisuje ka inma yas'ad fi samaa da čini napod da se na Sve ovo govori nam, naravno i drugi aspekti kurhanskog jačaza, govori nam otome da je to Allahom govor. Allahom govor. Kada učimo Kur'an, kada čitamo prijevod njegovog značenja, moramo uvijek u svojoj glavi sebi prvo postaviti osnovnu stvar da čitamo Allahom govori. Odnosno da se Allah želešanu budov, čitamo Kur'an upravo nama, svakome koje dinačno opreća. Imam, Imam Gazalija kaže kada učač da počinje učenje Kur'ana, treba bi prvo da svari u svojoj svijesti, u svojoj glavi i naravno u svome srcu, uh, shvatiti u činjenju da je to Allahom govor. Ona je ko shvati veličinu gospodara, shvatit će i veličinu, veličinu njegova govora. U mjesecu Ramazanu, mjesecu Kur'ana, vrlo je važno da tamo naš odnos, naš stav prema Kur'anu. Da li, li Kur'an učimo, da li čitamo prijevo njegovog značenja, da li slušamo uh, tumačenje njegovih hajeta, da li Kur'an volimo ili ne volimo, da li Kur'an posvećimo vrijeme ili ne posvećimo. Subhanallah, naopadam jedan slučaj kada je Enes uh, ibn Ma'an, kada je Allahu Anhu bideši da je jedan čovjek došao po saniku i kaza mu za suru ihlas, kuhu allahu lehad, jednu od najtrećih sura u Kur'anu, koju vrlo lahko je pristo provučio kaže došao je da askaru sa i rekao mu inni uhibbu hada tisura ja u istiru osjećam ljubav odnosno volim ovu kuransku suru pa u je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to pokazao in uhubaka laha tvoja ljubav prema toj suri prema toj maloj kuranskoj suri uvesti u dijalog takođe allah al mesanu Onoga ako voli Kur'an koji se druži sa Kur'anom, on njega sa voli. Pa se spomnio u jednom hadimisu da Allah djelašanuhu ima svoju svojtu. Uh, Kad je se imina rilahi ahline bin ad nas. U istinu, Allah djelašanuhu ima svoju svojtu ili svoje odabranike. Kad je u sa shabi ko je da svojta koja pripada Allah djelašanuhu, pa je on rekao ehdul kur'an i ehdul lahju hasa. Uh, Oni koji se druže sa Kur'anom, oni koji uče Kur'an, izučavaju ga, primaju njegove poruke, postupaju po njemu, oni su Allahova svojita i njegovih odebranici. Ono što je vrlo važno, jeste da u mjesecu Kur'anu preispitamo kvalitet sloga učenja Kur'ana. Onaj ko nije naučio čitati Kur'ansko pismo, da iskoristi ovaj mjesec, kako bi to naučio, jer je u istinu 28 hrpova nešto što nije težno. A oni koji se mučuje sa učenjem Kur'ana da svoje učenje poprave i da zaslužuje Allah u Lilašanogu naku. Oni koji vješto im lijepo uče Kur'an da uče što više Kur'ana da. Ono što mene posebno fascimira kada čitam hadise o učenju Kur'ana koje mi na fakultetu posebno obrađujemo, jeste da poslanih sallallahu alaihi wa sallam svakom čovjeku, ma u kakvom stanju bio, ma kakav njegov odnos i stanje njegov odnos na Kur'an bilo, daje mu posticaj kroz hadis da napreduje uvijek dalje i dalje. Pa tako znamo da poslanih s.a.w. kaže ko provuči jedan hadb iz Kur'ana Allah za lešanu mu zato upiše dobro djelo. A jedno djelo može biti i desetorost. E kad čovjek počne naučiti čitati Kur'an, pa počne čitati te harkove, onda u poslani Kalejih Selam daje novi posticaj da u tome nastavi. Svi znamo kada naučimo Sufaru, nije baš lako odmah da učimo Kur'an. Osjećavamo po teškoću, mucavamo, svajamo harkove. U poslani Kalejih Selam i takvih osoba nam daje posticaj da ustavimo. Pa kaže el manjiru bil Kur'anima aszafara til tilamim tila tila tila tila tila tila. daram. Kaže onaj koji je uči Kur'an, bit sa melekima, odabran, pisati kaže, kaže a onaj koji čita Kur'an a on je na teško, i tetat'u bih, leho ajran. Kaže onaj koji uči Kur'an i to mu je teško. Ili za muškove učenja Kur'ana Allahu džellelahu je za njega ovdje dvije nagrade. Jednu nagradu za učenje, a drugu za to, što je to teško i so, pritome svimome priđe odjeću teškoće. Onaj ko počne nešto učiti Kur'an, cela da je lovaj, je lovaj stepen onda pa sad ikako selan da je posilca da uči Kur'an na ja. pamet. Po jedan hadis se kaže u času Kur'ana čita sudje danu biti rečeno: "Iqra warqate", uči Janneski, Uratil, kuntat, uratilu, i penji Genetski derečano. O rekli kema kunta turselu fi dunyia, uči Kur'an podrtilu, lagadro potedrido, pravilno kako se ga uči na dialektu, da igne manzila 'inda akhir ayati taqraha. To je mjesto i tvoj stepen u džernetu će biti kod posljednjeg aajda koji provučiš. Svaki kur'anski aaj će te dizati za jedan stepen. Zamislite samo ove naše kur'anske sure koje poznajemo, pa makar ove bilo kraće kako će nas Allah dobašanu, u nasnovu njih, dizati u džernetu koji će imati nam sve ljepše i ljepše nađe. Ono mi, ko samlada i ovaj stepen, pa imao narodni hak za džernetu koji naučuje čitav Kur'an napravljen, Poslanik ekselan daje posjećate dalje u svijetu. Kaže: "Hayru kum enta allan Qur'ana wa 'allana." Onaj ko zna u Kur'anu, obavezamo je da prenosi to znaje. Pokaže kaže: "Najbolji među vas su oni koji uče Kur'an i podučavaju drugine Kur'an." Subhanahu. Ina runa kayi, savi hadisom je da će potroanci bližih vjeri i dar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori nam: "Znaješ, učitelj Kur'ana, Subhanahu, može biti svjetlo i nur koje se prenosi našu, na našu okolinu na našu obitelj kaže se u ovom poznatom hadisu men qara alquran wa amila bima fi kon bude učio kur'an i postupao po njegovim putovima onome što kur'an traži od čovjeka ulbisal ali damu ta'djan yawmal qiyamah njegovoj rođente koji nemaju ne moraju imati zastupu zato davio poču u Kur'anu ne ne ne hoću u Kur'an nego mi na sudnjem dan biće okrunisani najljepšom krunom babuhu ahsanu min bati shamsi fi buyuti dunya pa znači će svjetlost biti lepša od svjetlosti u vašim imanjadarskim kućama i sa ni kolega selam fa ma'dannukum billati 'amila alhasan tash tamislite onobe ko tako postupili Molimo Zahra Bechano da nam nadje, da snage da i vara mazari iskupstmtimo. Tražimo oprosto za naše grijehe. Razmišljamo o našim grijesima. Tražimo halal al-adani prema kojima znamo da smo pogriješili. Preispitajmo naš odnos prema roditeljima, prema braći, prema komšijama, prema djeci i tako dalje i tako dalje i tražimo oprosto za svoje grijehe. Preispitajmo svoj odnos prema Kur'an و نشأت قد نسأت قرآن و زعب نسأت قد نسأت قرآن و زعب نسأت قرآن قل من الله و لشان و بالله إلا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma laka alhamdu kemanin badri zala li wajlika wa li'azim sultani subhanaka lana'ksaytana an'alika entaka ma'atmeyta ala naksika Allahumma sabri wasallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi admi'in Allahumma rabbana ja rabbana tatabbal minna innaka enta s-sabirun alim wa tiba' alayna ya mawlana innaka Allahumma hdina fiman hedyit wa'afina fiman afayit wa tawallana fiman tawallayit wa barik lana fima a'atayit waqna wa srif anna šer ma'kabayit fa'inaka takvi wala nukba عليca wala yathilu man walica wala ya'islu man adayit tebaraqa Rabbana wa ta'alayit ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكن لنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونسرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الفاتح